إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يدلل فلا هادئله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله خلق قات و لا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نسية واحدة وخلق منها زوجها.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 Amma ba'du Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin fin nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalalu suatu kali khalifah Uthman Ibn Affan radiyallahu anhu melihat kepada pekuburan ketika itu janggut beliau basah oleh derai air mata kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau wahai sang khalifah ketika engkau mendengar Ketika engkau membaca ayat yang berkenaan tentang surga dan neraka, aku lihat engkau tidak menangis. Tetapi kenapa? Ketika engkau melihat pekuburan ini, engkau mencucurkan air mata. Kemudian sang khalifah pun mengobati rasa penasaran sahabatnya, dan beliau berkata: Sesungguhnya aku teringat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal qabra awwalu manzilin min manaziril akhirati faman naja minhu fama ba'dahu aisarun fa illam yanjum min fama ba'dahu min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya kuburan adalah awal menuju perjalanan akhirat barang siapa yang selamat darinya Maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah baginya Akan tetapi barang siapa yang tidak selamat darinya Maka perjalanan selanjutnya akan lebih dahsyat lagi Hadirin wa wa'iyakum Banyak orang yang menyangka bahwasanya kematian di dunia ini adalah akhir dari segalanya Seakan sudah tidak akan ada lagi Kehidupan setelah mereka meninggal dunia Sementara agama Islam yang mulia, ini mengajarkan kepada kita kaum muslimin. bahwasanya kematian di dunia ini adalah secuil dari perjalanan hidup nan panjang menuju kehidupan abadi. Setiap manusia, setelah mereka meninggal dunia, maka mereka akan berada di alam barzah, akan berada di alam kubur. Di alam inilah penantian menuju kehidupan yang lebih lama lagi yang lebih panjang lagi akan berlangsung bagi kita orang-orang yang beriman dunia ini bukanlah segalanya bukan pula akhir dari segalanya dunia ini hanyalah sekelumit dari perjalanan hidup nan panjang menuju kampung akhirat yaitu kehidupan abadi hadirin rahimahumullah terdapat keterangan dari nas-nas hadis yang sahih bahwasannya dibalik tenangnya permukaan alam kuburan di dalamnya tersimpan kejadian luar biasa jasad yang nampak diam terbujur kaku barangkali saat itu dia sedang melihat sedang menyaksikan kenikmatan yang luar biasa namun bisa jadi pula dia sedang menghadapi prahara menyeramkan kejadian yang luar biasa semuanya ditutupi oleh tabir-tabir kogaiban yang tentunya di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang mulia Hadirin rahimakumullah Setelah ruh kita terlepas dari jasad Maka dengan kawalan para malaikat Ruh ini akan melayang menuju Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi keadaan ruh tidaklah sama Ruh orang yang beriman Akan disambut dengan penuh penghormatan Ruh orang yang beriman Akan disambut dengan penuh sanjungan Laksana tamu agung Ketika mereka dibukakan pintu langit yang pertama Maka seketika itu pintu langit itu terbuka. Adapun ruh orang kafir. Adapun ruh orang fajir. Maka keadaannya sangat mengenaskan. Mereka keluar dengan menebarkan aroma yang sangat bau. Melebihi bau yang pernah ada di dunia ini. Ketika dia sampai pada langit yang pertama. Kemudian dia meminta izin agar pintu langit itu dibukakan oleh para manaikat akan tetapi para malaikat enggan untuk membukakannya kemudian dia terusir kembali ke dunia dalam keadaan yang hina dina naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya Innal ladzi bi ayatina wastagbaru anha la tuftahu lahum abwabul samai wa la al jannata hatta yalijaljamu fi samil khiab wa kadhalika najzil mujrimin Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka berbuat congkak dengan ayat-ayat kami tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan bisa masuk surga hingga seekor hewan unta bisa masuk ke dalam lubang jarum dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang gemar bermaksiat Lagi berbuat dosa Hadirin wa iyakum. Setelah rah manusia ini menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Kepada para malaikat agar mengembalikan ruh ini kembali ke jasadnya Pada saat itulah Manusia akan menghadapi satu fitnah yang maha dahsyat manusia akan menghadapi satu ujian yang luar biasa berupa pertanyaan dua malaikat yang disebut dengan malaikat mungkar dan nakir dua malaikat ini datang kepadanya dalam keadaan yang sangat menyeramkan dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasannya di antara sifat dua malaikat ini mereka mempunyai bola mata yang bola matanya itu besarnya seperti periuk tembaga mereka mempunyai gigi taring yang gigi taringnya ini besarnya seperti tanduk sapi. Dan suara mereka seperti halilintar yang menyambar. Dalam hadis Abi Hurairah. Dilihatkan oleh Imam Tirmidhi. Dan disukaihkan di sini oleh Imam Al-Haythami. Dalam majmuk zawaid. Rasulullah mengatakan. Malaikat mungkar dan nakir. Ini membawa sebuah alat pukul dari besi. Yang apabila alat ini dipukulkan kepada sebuah gunung. Maka seketika itu gunung itu akan berubah menjadi debu yang berterbangan. Na'udzubillah summa na'udzubillahimin zalik. Hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang soleh. Yang bisa selamat dari fitnah kubur ini. Hanya mereka yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dengan jawaban yang benar-benar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Yusabbitullahu allazina amanu bilkaulithabit. Fil hayat di dunia wafil akhirat. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan atau jawaban yang pasti yang kokoh ketika mereka hidup di dunia dan ketika mereka hidup di akhirat. Ikrimah Maula Ibn Abbas radhiallahu anhu mengatakan bahwasannya manusia ini akan ditanya tentang perkara yang menyangkut tauhid. Dan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu, manusia akan menjawab pertanyaan dua malaikat ini. Sesuai dengan keadaan di mana mereka mati di atasnya. Apakah dalam kekafiran? Ataukah dalam kemunafikan? Apakah ia berada dalam keimanan? Semuanya tergantung ketika keadaan mereka mati di atasnya. Hadirin. Allahu Wa Setelah fitnah kubur ini usai. Maka keadaan ruh tidaklah sama. Ada di antara ruh yang merasakan nikmat, ada di antara mereka yang merasakan azab. Azab dan nikmat ini pun berbeda-beda sesuai dengan kondisi amal mereka ketika mereka hidup di dunia. Di antara azab dan nikmat kubur bahwasannya ruh orang-orang yang beriman akan ditempatkan oleh Allah di surga. Sedangkan ruh orang-orang yang kafir Orang-orang yang fajir akan ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al mutaffifin Kallah, Inna kitab al-fujjari lafi sijjid, Wa ma adraqamah Sekali-kali jangan kalian berbuat curang. Sesungguhnya, Kitab orang-orang yang durhaka ada di sijjid. Tahukah kalian apa yang dinamakan dengan sijjid? Kallah, Inna kitabal abrari lafiiliyyin wama adraka ma sekali-kali tidak sesungguhnya kitab orang-orang yang baik ada di iliyyin tahukah kalian apakah yang dinamakan dengan iliyun hadirin a'zanni Allah wa iyyakum sahabat ibnu abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat ka'ab bin malik radhiyallahu anhu mengenai makna sijjin dan iliyyin ini Ka'ab ibnu Malik Anhu menjawab, Sijin itu adalah sebuah tempat yang berada di dasar bumi yang ketujuh. Dan di situ terdapat ruh orang-orang yang kafir dan ruh orang-orang yang fajir. Sedangkan Illin itu adalah sebuah tempat yang berada di atas langit yang ketujuh. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana terdapat ruh orang-orang yang beriman, ruh orang-orang yang soleh. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan Bahwasannya ruh orang-orang yang beriman Ini berada pada seekor burung yang bertengger di pohon surga Dan kejadian ini akan terus seperti ini Sampai nanti hari kiamat tiba Kemudian diperkuat lagi dengan hadis Yang menceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'rad Rasulullah SAW Hadisnya sangat panjang dan di akhir hadis tersebut dua malaikat yang menghantarkan Rasulullah SAW menghabarkan kepada beliau tentang peristiwa yang beliau lihat ketika beliau berada di neraka dua malaikat itu menjawab sesungguhnya orang yang engkau lihat wahai Rasulullah dia itu merobek-robek mulutnya dia adalah orang yang gemar berkata dusta kemudian dia sebarkan kedustaannya di tengah-tengah manusia Orang tersebut akan disiksa seperti itu. Sampai hari kiamat datang. Adapun. Orang yang engkau lihat. Kepalanya dipukul. Itu adalah orang-orang. Yang memiliki ilmu Al-Quran. Tapi dia tidur. Malamnya tidak dia baca. Dan siangnya tidak dia amalkan. Adapun. Orang-orang yang disiksa di lubang yang sempit. Dia adalah para pezina. Dan orang-orang yang dilempar di sungai darah. Mereka adalah orang-orang yang gemar memakan harta riba. Ini menjadi bukti bahwasanya ruh orang-orang kafir, ruh orang-orang fajir disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka sebagai azab mereka. Dan nanti ketika hari kiamat tiba, mereka akan merasakan kejadian yang lebih dahsyat lagi. Fatabiru ya ulul absar. Aku lu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarona bil ittihadi wal iktisami bihablillahi al matin. Ashadu an la ilaha illallahu al malikul haqqu al mubin wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al maba'uthu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alayha malaa'ikah Ghiladun sidadun la ma ma'amarahum Wa yaf'alunama yukmarun Hadirin sidang jama'ah salat jum'at wa wa'iyyakum Sengaja Pada kesempatan kali ini Khotib menyampaikan Tema tentang azab kubur Karena Khotib sering mendengar Bahkan Khotib pernah melihat Ada di antara kaum muslimin Setelah jelas di hadapan Mereka Dalil-dalil yang menerangkan adanya azab kubur, mereka masih mendustakannya. Bahkan ada di antara mereka yang melawan dalil-dalil ini dengan dalil akal. Ada di antara mereka yang mengatakan, "Kalau kita menggali kuburan, kalau kita membuka kuburan, kita dapatkan keadaannya sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada sempit, tidak ada lapang. Tidak ada bekas siksa. Lalu di mana letaknya azab kubur?" Ini adalah dalil mereka. Dalil ini mereka pakai untuk melawan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sungguh kita katakan, dalil ini sangat lemah. Bahkan lebih lemah dari sarang laba-laba. Pertanyaan semisal pernah dilontarkan kepada Sayyid Muhammad al utsaimin Rahimahullah. Kemudian beliau menjawab dengan tiga jawaban. Yang pertama, bahwasannya azab kubur itu sudah ditetapkan di dalam agama kita Yang mulia. Ada di dalam kalimullah dan kalam rasulullah saw. Allah mengatakan dalam Al Quran, An-naru yukraduna aleihah huduwa wasiyah wa yumataku wa musaatu adkhilu ala fir'auna asad al Neraka ditampakkan pada pagi dan petang hari ketika hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, "Masukkanlah Firaun bersama bala tentaranya ke dalam siksa yang pedih." Menurut Syekh Muhammad Asingkiti As rahimahullah, ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwasanya azab kubur itu ada dan pasti wujudnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kalau seandainya bukan karena rasa khawatir Kalian enggan menguburkan satu sama lain Maka saya akan berdoa kepada Allah Agar diperdengarkan azab kubur ini kepada kalian Sebagaimana azab kubur ini diperdengarkan oleh Allah kepada saya Kemudian Rasulullah membalik badan Kemudian berkata kepada para sahabat Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab neraka Kami pun meminta perlindungan kepada Allah dari azab neraka Kata para sahabat Kemudian Rasulullah mengatakan Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian para sahabat menjawab, Kami meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian, Rasulullah juga bersabda, Bahwasannya kuburan orang-orang yang beriman, Akan dilapangkan sejauh batas mata memandang. Cukuplah ayat ini dan dalil ini. Menjadi bukti bahwasannya, Azab kubur ini ada, Dan pasti dilewati oleh seluruh manusia. Kemudian yang kedua, pada asalnya, pada hakikatnya, azab kubur, nikmat kubur itu terjadi pada ruh, bukan pada jasad. Pada asalnya, azab kubur ini terjadi pada ruh. Oleh karena terjadi pada ruh, maka iman terhadap azab kubur ini adalah termasuk iman yang gaib. Dan keadaan di alam barzah sana, di alam kubur sana, tidaklah sama dengan keadaan kita ketika kita ada di dunia. Ini jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga, yang namanya kelapangan, yang namanya kesempitan, yang namanya nikmat, yang namanya siksa, ini akan dialami oleh setiap orang yang meninggal dunia. Kita analogikan dengan orang yang tidur. Ada orang tidur di sebelah kita. Barangkali saat itu dia berada di sebuah lapangan. Atau dia berada di sebuah tempat yang sempit. Dia sedang dipukul, dia sedang ditendang, dia sedang tertawa, dia sedang bergembira sedang teman yang ada di sebelahnya tidak tahu kejadian apa yang menimpa teman yang ada di sebelahnya. Ini jawaban secara akal. Cukuplah ketiga jawaban ini menjadi bukti bahwasanya azab kubur itu telah ditetapkan oleh agama kisah agama yang mulia. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah khatib sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita, mensukseskan kita, membahagiakan kita di dunia ini. Kemudian membahagian kita di alam kubur nanti. Sehingga langkah-langkah selanjutnya akan kita hadapi. Akan lebih mudah bagi kita. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi ya ayuhal ladhina amanuh sallu alaihi wa sallimu taslimah. Allahumah ta'bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumah di kaumanah. Allahumah di kaumanah. Allahum ahdi kaumana fa innahum la ya'lamun Allahum ang suril al islama wal al muslimin Allahum ang al islama wal al muslimin Allahum ang al islama wal muslimin Wa ahlikil kafarta wal wa musrikin Wa ahli kalimataka ila yaumiddin Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Wa alamin Hakim as -salah.